ni saa kasoro dakika tano kwa saa za Afrika ya Mashariki usiku na niko hapa katika maeneo ya shure ya uhuru ndani ya jiji la Dar es Salaam uh, eneo hili ni eneo ambalo kwa kweli linaonekana uh, watu wanafanya biashara mbalimbali mbali. unapopita wakati wa mchana ni eneo ambalo linaonekana pia kuna kuwa na watu wengi wanaopita lakini hapa naona wafanya biashara naona wafanya biashara ndogo ndogo na pia naona wanauza chakula unaitwa nani Idi Juma unauza nini unauza swaki, sabuni eti ni mwenyeji wa wapi kudoka, ya e, wa buguluni. kutoka buguluni, hapa Dar es Salaam? ni mwenyeji wa Buguruni. Kutoka Buguruni kuja hapa Silimbali kidogo unafanyaje? Eh, hapa mnachukua daladala pale Kijakayako. Lakini Buguruni sikuna soko lingine kama hili. Eh, lipo. Ah unajua mtu anaangalia. Unajua e, mtu anaangalia ana ana yani. Mm -hmm. Yaani yeah, anaangalia na uzrefu Namda ya wenzako Wazaliwa Ona, kwa mfano kama kam, kam sisi yani tume tume yaicho kabani ni wazali wany. Kama kama unaweza kuwa kama una siku mbili tatu ikaa baadaye ushazoea keka yani. Kwa hii biashara ni munye, na Aa, ya kwako mwenyewe umechona kaka. Hayo kwangu. Kwa hiyo biashara kijana ni ngumu. Eh? Ah, unajua biashara sasa hivi zimezagaa sana mitaani yani. Eh, unajua kila bizeza sasa hivi mitaani kibao. Muone kila mtu akitoka huko anasema afunge biashara kama hii. Kaniona kama mimi naauza hapa naona lambda napata, naye anatamana afunge biashara kama hii. Changamoto gani ambazo unakutana nazo? Eh? Ah, changamoto mimiweza lambda mtu akaja. Mtu lambda mtu lambda mtu akapita kwa mfano msongamano wa watu kama hivi, unashangaa mwina mtu akashaochukua kama sabuni. Anaiba au? Eh, ah, kwa sababu mmoja nakuiba yeah, tuseme kwa sababu muone aliyechukua ni nani? Asa, asa ambazo wani kujua wani. Aya, kama ambavyo nimekuambia niko maeneo ya uh, shule ya uhuru hapa jijini Dar es Salaam ni saa mbili usiku kwa sasa Afrika ya Mashariki unaitwa nani? Ito wa... Unauza nini hapa maeneo ya shule ya uhuru? mafuta mafuta, upodozi. Uh -huh. Kwa uh, nini biashara usiku? Ah na nini. Tuka... hapa Hapa la Nguru na ni mbali sana kutoka hapa unafanyaje kufikisha biashara yako hapa Anafikisha kutokana na muda niliojiwekea mwenyewe Sasa unamaliza saa Hapa na mpaka asubuhi hapa na kesh jipang, hapa Mpaka asubuhi Kwa nini unakesha Kutokana na jipangia unapokesha wanunuzi wanatoka wapi usiku wa manane Munuzi hapa hata jwaishi hapa Hawaishi Kwa nini hawaishi wateja katika eneo ile Mgeni anafanya kazi mo ofisini anatoka usiku na mgeni wengine mpaka saa tisa wanaamka na kwenda ndio mjipangie Hai bado naendelea. Kama nilivyowaambia kwamba hili ni eneo ambalo wateja wanakuwepo muda wote na sasa nakutana na kina mama ambao wanauza vyakula. Habari? Salama mzima. Unaitwa una nani? Haitwa mamamina Amina. Labda nitazame sasa huku mama. Mamamina unatokea umetoka wapi? Nimetoka Yombo. Yombo ni mbali sana kuji hapa uh, shule ya uhuru. Una, Unafikafikaje na vyakula? Ah mimi napikiaga pale kwenye nani Kwa hiyo unauza nini we? Nauza chakula hapa. Chakula gani? wali ugali? Haya ni moja shilingi ngapi? 1200 Kuanzia hapa saa 2 hii usiku mnauza mpaka saa ngapi? Kwenye saa 5 saa 6 Wateja wanapatikana wapi mdao? <laughs> Wapo. Nakutana <laughs> na rafiki yangu anaitwa nani amevaa jezi ya nyekundu na nyeupe? Eh, Mimi kijana anaitwa Godifrey Mlelwa. Godfrey nini hapa shule ya ulu? Eh nguo za kike, nguo za kiume, uh -huh. boxer za kike na za kiume. Ah. Yeah. Ese la kuna ionaje? Biashara yangu kweli ya sasa hivi biashara ngumu sana. Kwa nini? Ah uh, na hali halisi ya, ya uchumi unavyokwenda. Biashara ngumu sana. Ndio. hapa yeah. mnafanya uh, biashara mpaka mnakesha. Eh na hali halisi sasa hivi ya mazingira. Ah uh -huh. mchana wanalinda hapa. Wakina nani wanalinda? Sitte. Sitte. Ah yeah. sasa kwele... sasa hivi hawapo. Eh sasa waishaondoka kwa tunaingia kwanzia saa kumi hadi saa nane, saa, saa, saa tisa mpajiri saa kumi jioni wanavondoka tunaanza tunaanza ya. saa 7 saa 8 wewe unaishio wapi mimi niko tabata sasa unafikaje tabata usiku huo yani naondoka baada ya ku, kufunga biashara yangu kwenye saa kumi, magari yanakuwa yameshaamka kwa hiyo ndio narudi sasa hao wanunuzi katika usiku wa saa 9 saa 8 wanatoka wapi hii hapa ni round bauti kwa kweli watu masaa yote wanapatikana okay. watu hapa kama unavoona hapa vyakula nini e, kwa hiyo masaa 24 na hapa huduma zinapatikana eh uh -huh. e. naona hapa kuna uh, mandazi viazi uh, vitumbua na chapati na watu wanakula unaitwa nani rafiki yangu Tom Tom unakula nini nakula mandazi mandazi na nini na chai. kwa nini unakula hapa uh, katika eneo hili la uh, shule ya uhuru hapa Dar es Salaam hapa napendelea hapa Niambiwe kwamba hapa wa mpaka asubuhi vyakula vinauzika ni kweli? Ah sijui, za mimi eh? kula hapa na hapa. Kila siku? Eh. Eh? Eh. Naishu, Naishu, kariago. Eh? Kariago. na muzaji. Rafiki yangu nani? Una, una, hapa, hapa Ni kwa Vinguti. Vinguti. Vingunguti. Kwa nini una kwa nini kwa Vingunguti? Hapa, hapa yangu na Mandazi kuna, kuna mandazi Vyazi. kuna viazi kwamba mnakesha hapa Kwanini mnakesha nimeambiwa mna mnafanya biashara mpaka asubui. wateja wanapatikana wapi hapa hapa hawa hawa kwa hiyo watu waende kulala hapa <laughs> eh <laughs> <laughs> wanaenda. <laughs> Sasa, kama wanaenda kulala mnamwizi nani hapa ni saa kama ni, ni stand hapa yani mtu wa kumana njana hapa uh -huh. bado niko mtaa wa uhuru eneo moja mbalo. Unafanya biashara ndogo ndogo. Nakutana na rafiki yangu hapa, yeye ya, anauza nyimbo, nyimbo za injili. Unaitoa na rafiki yangu. Mimi ni Twalion, Ali Rashidi kutoka hapa hapa Dar es Salaam. Hapa hapa Dar es Salaam gani? Ukonga. Sasa Ukonga kutoka hapa uh, shule ya Uhuru mpaka Ukonga ni mbali, unafanyaje kufika huko Ukonga? Unapanda daladala. Ee biashara yako una hapi? wapi? Na lazaa huku huku tu, kuna sehemu na lazaa eh. kwamba hapo mnafanya biashara usiku kucha, ni kweli? Ah. Unaondoka unaondoka zangapi? Naondoka sasa hivi. Mbona inaona bado unaendelea kuuza? Na unauza nyimbo gani hasa hizo za injili? Waimbaji wa, wa, wa gani? Waimbaji wa, wa injili mchanganyiko tu. Ni mwimbaji gani ambao zinapendwa sana hivi sasa? Sasa hivi. Sasa hivi kwa kweli na Lozimwando ni bazi, bazi. tu ambazo nyingine ndio hivyo Biashara kwa kweli sasa hivi ni ngumu. Ya fake kwa kweli yani, hata original. Nakuta zinatubana hata biashara tu hiyo. na wanajua wanaangalia urahisi. Sasa kwa wale ambao wanazirecord na zirikodi, wana, na zile flash zile. zile flash nyingi. Uwezi mm. zinaacha hii biashara hivi inapotea. Eh, wewe unatoa kwa serikali wa wenyewe kwa nyimbo zao jinsi zinavyorudufu wanavyorudufu kwenye makompyuta wenyewe Lakini kwa sisi kwa hono wanapata. Baro niko shule ya uhuru hapa Dar es Salaam. Habari yako? Salamu. unauza hapa? umetoka nini? Miwa. Miwa. Mambo vipi? Uko salama? Miwa. Habari ya wapi? Mpango. Mtongane. Eh? Mtongane. Ya. Yeah. Utafika saa ngapi? Saa 2 usiku? Ah, saa 2 saizi usiku kutoka na kazi zangu ndio nimeweza saa 2 yani. Unafanya kazi gani? Ninafanya biashara ndogoro. Na unauza nini hapa? Ah, au kama kwamba unajua biashara ya kitchinga. Mm -hmm. Ya, ukuna na huko na nini jesiyane kuna Niambiwa hapa shule ya uhuru watu wa hamlali biashara mpaka asubuhi. Ni kweli katika hili? Ya, yeah, hilo ni kweli. Wateja kutoka na hapa kuna mzunguku wa watu wa, wanaingia Kuhu, na kutoka. Ya ya ya. Hapa kuna barabara ngapi sasa? So unaweza kuzunguka ukawaelekea wapi na wapi? Ah unaweza kuelekea Tabata, unaweza kuelekea mtongani, unaweza kuelekea Mbezi, uh -huh. unaweza kuelekea Posta. Uh -huh. Sawa bwana. Uh -huh. Ni hivyo. Sasa hao wanakuwa wanatoka wapi? Mpaka wanapita wana, wana hapa uh -huh. kula wana, Yani ku... yaani ya, maybe kwamba inakuwa kwamba uh -huh. watu kuna issue ambazo utafanda fahani kwamba maisha, unajua maisha? Uh -huh. Eh koyo, mtu kashazunguka mda wote na nini kutwa mzima anakuja kusizi hapa anatulia hapa na kila kitu hadi asubuhi anamfikia hapa hapa yani chakula, chakula ndo kama hivyo na kila kitu na nini kusizi eh, ukoona wengine labda huwa waendi nyumbani waona pa kulala ndio maana wanakaa hapa sasa kuna watu ambao wanauza manyanya na vitunguma, nini wale watu ukija size wa yani mchana ukija size wa kuti ila usiku kama hivi unakuta mpanga bei saa na nini na kila kitu na kuzi hadi asubuhi saa bwana Ha changamoto gani ambazo mnakutana nazo hapa eneo hili? Wateja kama wanapokuja wataja. katika zao wenyewe. Kwa hiyo unajua jinsi gani wenyewe kukabiliana na nini? upate na nini? Jinsi gani nini? Ndio nita, nita, Hata kama mimi sina niko hapa chini nitapanga mizazo zangu hapa chini siondoke hapa chini hadi nipate riziki yangu. Baada ya kutoka katika eneo la shule ya uhuru, sasa niko uh, chini kwa eneo la Uh, jengo la simba mtaa wa msibazi naona kuna jezi hapa za simba sijui ni kwa sababu simba amechukua ubingwa unaitwa nani rafiki yangu eh mimi naitwa bwana don king don king yeah. don jina langu la serikali bwana e, jina langu mimi hapa muhammed musa uh -huh. kwa nini unachagua jezi ya simba e, nimependa tu hii chata kuiona nimependa sana sababu simba amechukua ubingwa yes yes yes yes kama kawaida yeah. eh anishabiki wa simba? Vibayo no. eh. unaitwa nani rafiki yangu? Juma Kambangwa. Juma unafanya nini hapa? ni, ni mkereketwa, mwanachama mpenzi wa Simba Sports Club. pia hapa ni kama mchuzi pia fanya biashara zangu ndogo Kwa nini mnafanya biashara usiku? katika eneo jengo chini ya jengo la Simba kutokana jinsi lifukuwa, uh, luni ya ya na hali jinsi ilivyokuwa duni ya hivi afu na ajira kidogo zimekuwa tofauti kwa hiyo hapa mchana wenye kuna maduka yao wanauza hapa wanafungua mafremu hapa wa wachage wanania walabu wakishafunga mafremu na sisi ndo tunajibanza hapo hapo ndo tunachota tunagawa na jezi moja shilingi jezi moja hapa kuuza hivyo kwa bei rahisi sana wanachama au wapenzi naweketwa wabaya kwa wingi sana yani, yani, wote na no, baba eh haya afu nilikuwa katika eneo la jengo la Simba mabingwa wa soka Tanzania bara kwa mwaka -12 na 2012